Wattaku allaha alazi tasa aluna bihi wal arhaam Inna allaha kana alaikum raqiba Enyi watu, mcheni mula wenu mlezi ya lieku kutokana na nafsi moja Na haka mkewe kutokana nafsi ile ile Na hakaeneza kutokana na wawili hao wanawume na wanawake wengi Natahadharini na mwenyezi mungu ambai kwae mnaumbana na jamazenu Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuangalieni Wa atul yetama amwalahum wala tatabaddalu lkhabitha bittayibi Wala takulu amwalahum ila amwalikum Innahu kana huban. Kibira. Na wapeni mayatima mali yao Wala msibadilishe kibaya kwa kizuri Wala msile mali zao pamoja na mali zenu Hakika yote hayo ni juko mkubwa Wa in khiftum alla tukositu filyata ma fankihu ma taaba lakum minan nisai Mathna wa thulatha wa ruba'a Fain khiftum alla ta'adilu fawahidatan au ma malakat aimanukum Thalika adna alla ta'udu Na ikiwa mnaugopa kuwa hamtuafanya mayatima waadilifu Basi oweni mnauapenda katika wanawake Wawili au watatu au wane Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya waadilifu Basi mmoja tu Awali ambao mikono yenu ya kulia imi wamiliki Ufanya hivi ndiko kutapelekea msikithiri shewana Wa atu nisaa asadukatihin nanihla Fa intibana lakum ran shai'in minhu nafsan Fa kuluhu hani ammari Na wapeni wanawake mahariao hali ya kuwa ni kipawa Lakini wakakutunukieni kitu katika maharia Waradhiyao basikileni kiwashuke paraha Wala tuutusufaha natija Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum waqululahum qawlan ma'rufa walamsiwape wasina akili mali yenu Mwenyezi Mungu ameajalia yawe ni walisheni katika hayo na muvike na mseme maneno mazuri wabatul yataama hatta إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا Waman kana ghaniyam falyastafif Waman kana fakiran falyakul bilma'ruf Fa idha dafaktum ilayhim amwalahum fa ashidhu alayhim Wakafa billahi hasiba Wala msiali ya kufujo na pupa, kwa kuwa watakuja kuwa watu wazima. Na alikuwa tajiri na ajizu ile. na aliefakiri basi na ali kwa kadri ya ada, na mtakapuwa pamali yao, washuhudi Na Mu'iziz Mungu anatosha kuwa mhasibu. Lidhjalina naseebum mimma tarakala walidani wal aqrabuna wal nisaa naseebum mimma tarakala walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur Nasibam mafruudam Wanaume wana sehemu katika wazazi na jamaa waliokaribia Na wanawake wanayosehemu katika wanayaacha wazazi na jamaa waliokaribia Ikiwa kidogo wa ukingi ini sebahagian yang disyaratkan. Wa itha hadhara al-qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qululahum qawlan ma'rufa. Pada waktu kegawangan, ketika menghadiri jemaah anak yatim dan miskin, wa peni ketika hai ya Nasemeni nao mema wal yakhsha alladhina min khalfihim dhurriyyatan dha'ifan khafu alayhim falyattqullaha wal yaqulu na wachele wale ambau lao na wao wangeliacha nyuma yao watoto wanyonge wangeliwa hofia basi nao wa mungu Na waseme maneno ya liyusawa Inna allazina yakuluna amwala liyatamaa zulman Inna ma yakuluna fi butunihim naran Wasayaslawuna saira Hakika wanaukula mali ya mayatima kwa zulma Hapa na shaka ya yote wanakula matumboni mwao moto Na wata ingi ya motoni Allahu Akbar Allah kuaikbar la ilaha ila surah nisa imejeremka makkah ayin watu mcheni mola wenu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja na kutokana na nafsi hiyo akamuumba mkewe na kutokana na hawa wili, Wakainia wanaume na wanawake wengi, basi nyote mnatokana na nafsi moja, mcheni mwanyezi mungu mnaemtaka msaada kwa kila mnachokihitajia, na kwa jinalake ndiyo mnaombana njini kwa njini katika mamboyenu. Pia tahadharini na kuwacha kwasaidia jamazenu wakaribu na wambali. Kwa ni mwanyezi mungu daima, anakuangalieni, hapa na chochote katika mamboyenu kinachofichika na kwake, na yeye ndiye mwenye kukulipeni. Na wapeni mayatima mali yao wanayostahiki, na yalinde ni mali yao vizuri, wala msi wape kilioduni mkawanyi makizuri, wala msi chukue mali yao mkaongezea kwenye malizenu. Hakika kitendo hicho, ni dhambi kubwa. Ilivyokuwa mnakofu kwa dhulumu mayatima kwa kuwa hiyo ni dhambi kubwa, Basi kadhalika hofu ni machungu ya wake zenu kwa kuacha kwafanyia waadilifu baina yao na kuzidisha juu ya wane. Basi mnaweza kuwa wawili au watatu au wane ikiwa mna imani kuwa mtaweza kufanya waadilifu. Mkiogopa kuwa hamtaweza kufanya waadilifu basi oeni mmoja tu au jitoshelezeni na wajakazi waliyomilikiwa na mikono yenu ya kulia. Hayo ni afadhali kuliko kuenda kuingia katika dhulma na uyeuri. Na ni afadhali msijia mkawa na watoto wengi bila kiasi hata mshindwe kwa atazama. Wafasiri wengi wamependelea kufasiri alla taulu kuwa kutofanya yeuri au dhulma. Lakini hii al-muntahab imekhiari tafsiri hii ya msikithirishe wana ambayo ndio alioifuata Imam Shafi'i radhiyallahu anhu naye alitanguliwa na maimamu na wanazuoni wa Kiislamu Zaid bin Al-Salam radhiyallahu anhu na Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu kama alivyo Dar Kutni na imetajwa katika tafsiri ya Qurtubi Sheria ya kislamu si pekee yake inaruhusu kwa wake wengi miongoni mwa sharia za dini za Sharia ya Taurati inamruhusu mwanamume kuoa idadi ya wanawake atakao. Na imetaja kuwa manabii walikuwa kioa wa wake kwa makumi na makumi. Na Taurati ni katika agano la kale la Biblia ambalo linafuatwa pia na Wakristo katika mambo ambayo haya hayakukatazwa katika injili au barua za mitume. Na hakika iliyopo ni kuwa hapana popote katika agano jipia panapopinga sharia hiyo ya kuruhusu kuowa wake zaidi ya mmoja. Kanisa katika karne zakati li ruhusu hayo, na wafalme wa ulaya wakikristo waliokuwa na wake wengi ni marufu katika tarehe, yani historia. Kitilafu liopo ni kwa uislamu, ndiyo dini ya kwanza kuweka idadi maalum isipindukiwe, imeweka kiwango kwa mambo matatu. Kwanza, wasipindukie hao wake kulikowane. Pili, atithulumike mmoja katika hawake. Tatu, awe mtu anaweza kuwakimu hawake. Churutimbili za mwisho, zimelazimu kila ndoa, ejapokuwa ni ya kwanza. Wanazuni wakislamu wa sharia, na unge khatilifiana, wanakubaliana pamoja kuwa mume ambaye anajua kuwa hawezi kwa fanyewa adilifu wa keze, ni haramu kwa kekidini kuongeza wake. Ila uharamu huu, ni wakidini, watawala na mahakimu hawawezi kumungilia. Kwa ni ni jambo la nafsi ya kemtu na dhamiri yake, na uwezo wakutazama ni jambo la mnasaba halifungamani na mizani mojapo. Ni yeye mwenyewe atakepata athabu siku ya kiyama amri ambrihio. Thulma au kutokuweza kukimu unategemea hali ya siku ziyazo na mikataba haifungamani na mambo ambayo Uwenda yakawa kawa au ya siwe Balini yuwe ya liyoko Na ilivyo kuwa Thalimu huwenda akawa muadilifu Na asieweza sasa huweza Akaweza badai Kwa ni mali huja na kuondoka ya hivyo Uislamu unasema Mwanamume akimdhulumu mkewe Awaka shindro kumkimu Basi mwanamuke anaweza kutaka na Anamume huyo lakini hazuiliki na kuandikiana mkataba akifanya hayo kwa razhi yake na khiyari yake. Na uislamu kwa kufungua mlangwa kuwawa wake zaidi ya mmoja, lakini kwa mikazo kama hiyo ilivyelezwa imekua umepigia vita magonjwa ya kijami. Kwanza, uenda ikawa idadi ya wanaume wanaofa kuwawa ikawa chini hulikuwa wanawake wake wanaofa kuolewa. Khasa huwa hayo baali ya vita. Imeonekana katika baadhi ya nchi zaulaya, imewahi kufika idadi ya wanawake kuwazidi wanaume baada ya vita kwa mara saba. Kwa hivyo ni hishima ya mwanamuke katika hali kama hizo kuwa mke muenza kuliko kuwa akibahashika kama malaya bila ya mume. Pili, uwenda kutokea baina ya mwanamume na mwanamke hali inayowalazimisha ama waingiani kiharamu aua wani kisharia. Ni maslaha kwa umma ya wehayo kwa muji bwa sharia. Na nibura kwa mwana mke kuwa mke kuliko kuwa hawara wa mwana mume huyu bade ya huyu. Ikiwa hii ni sura mbaya ya kuwa waki wengi. Basi juu ya hivyo ni afadhali kuliko kuwa na mke mmoja. Kwa ni kuwa waki zaidi ya mmoja kama itafyokuwa vibaya kuna kinga shari kubwa zaidi kwa umma. Nayo ni umalaya na maovu ya naopanda nayo. Tatu. Mwana hakubali kuolewa na mweme mwenye mke ila ikiwa ni kwa tharura iliokweli. Ikiwa mke wa kwanza atapata madhara kwa ukewenza, basi huyu mwenzie atapata madhara makubwa zaidi kwa kuharimishiwa mweme kabisa, kwa kuwa ama ufe ukewake au apotee kwa wanaume majiani. Madhara makubwa hukingwa kwa madhara yalio akali. Nne, imeonekana kuwa vijana wengi hawapendi kuwa wa. Hata inakisiwa kuwa vijana wanaoowa kwa kulinganisha na wafaa ukuowa hawazidi kuliko asilimia sitini. Na haya yanazidi kila mwaka kupinga khatari hii hapana ila kuruhusu kuwa wake wengi. Tano, uwenda mke akapata marathi ambayo haya mruhusu kulala na mumewe au uwenda akawatasa. Ni maslaha ya umma na maslaha ya binafsi kuwa wa mke mungine. Wakati huo huo ikawa kumpa talaka huyo mke ni madhara makubwa zaidi kwa mke na ukatili wa mume kufanya. Kwa sababu kama hizi na nyinginezo, uislamu umewfungua mlango kwa shida na thiki na haukuufunga kabisa. Hivi sasa tunamuona askofunku katika uingereza, anaona kuwa dawa ya pekee ya kuondua uharibifu ulio uingilia uko wa kingereza ni kufungua mlango wa kuowa wake zaidi ya mmoja. Haki kwa uislamu ni sharia ya mwenyezi mungu ambaye anajua kila kitu. Kwa ni yeye ndie mjuzi mwenye hikma. Haya tukijua kuwa dini ya kikristo haikatazi kuwa wake wengi. Ni sharia zilizotungwa tungwa na makanisa ya kizungu tu. Kwa kufuata mila zao, nizo zinazorazimisha kuwa wa mkemoja. Basi hiyo ni mila ya wazungu. Wala si sharia ya dini yoyote duniani. Bali uislamu ndiyo dini pekee katika dini zote iliowekea kiwango na kuthibiti idadi ya wanawake kuowa kwa masleha ya umma. Wapeni wanawake mahariao kuwa nikipawa, tunza ili osafi. Na njini hamna hakio yote katika hayo mahari ikiwa hao wanawake kwa rathi ya nafsiza uwenyewe, wakakubali kusamea sehemu yoyote ya mahari mliokwisha ahidiana. Basi hapo, na yoruhusa kuchukua na mkatumia kwa na salama. Wana msiwape wasio na akili ya kutosha kuendesha mambo yao mali yao. Naayo ni malienu vile vile. Kwani mali ya yatima na ya mchache wa akili yamekulazimuni mekulazimuni miatazame ya siharibike. Mwanyezi mungu wameajalia mali ya hayo ya kukimu maisha. Wapeni kutokana na patolake sehemu kama wanavyohitaji kwa kula na wavisheni na muatende vema na msemenao maneno ya kuwaridhisha, sio ya kuwawuthi au kuwathili. Na kabla ya hao mayatima kufika umbri ya kubalik wajaribuni, mpate kujua akili zao na halizao na marifa yao katika kuendesha mambo. Hata wakifika wakati wakusilihi kuwawa, na mkawuona wekevu wao na matiarisho kuchukua jukumu, basi hapo wapeni mali ya wenyewe. Walanyini msiale mali yao kwa fujo. Mkifanya haraka, mpatilize kabla hawajabalik wakawa watu wazima ikabidi hakia ukuruli. Na akiwa katika wasiwasi, anajitosha kwa utajiri, basi ya jizuie asichukue chochote kwa ni kutazama mali ya mayatima. Na akiwa fakiri, muhitaji, basi jitosheleze kuchukua ujira wa uangalizi kwa kadri ya ada ilivyo. Na mnapuwa kabithi mayatima amaliao wekeni mashahidi wakushuhudia. Na mjue kuwa mwenyezi mungu daima yuponyo mayenu, na yeye ndiye mhasibu, na yeye ndiye muangalizi, na yeye anatosha kwa mhasibu na muangalizi. Wanaume wanalofungulao katika mali waliayache ya kurithiwa wazazi wawili na jamaa waliokaribia. Na wanawake aitha wanafungulao bila ya kunyimwa au kupunjwa. Na mafungu hayo yamethibiti na yamefaridhiwa na yamekadiria yakiwa mali yenye awe kidogo au mengi. Na pindi ikiwa wamehudhuria wakati ule wa kugawanywa urithi baadhi ya jama ambao hawarithi na ni mayatima na maskini basi wakirimuni kwa kuwapa chochote katika huo urithi ili kuzipoza nafsi zao na kuondoa hasidi katika nyoyo Na vizuri pia katika kuwapa kuleta maneno laini na udhuru mwema. Watu watahadhari na kwa mayatima, na wawagope watoto wawanyunge wasijina wawakadhulumiwa kwa watindavyo waze kwa mayatima wa watu ingine. Na wamogope mwenyezi mungu katika kuwatende ya mayatima, na waseme maneno ya liokaa sawa ya noifuatahaki wala wasimdhulumu yeyote. Hakika wanawadhulumu mayatima kwa kuchukua mali yao bila ya haki, hakika wanakula yatakaiwa pelekea ya motoni, na mwenyezi mungu atawadhibu siku ya kiyama kwa moto mkali wanye kutia machungu. Je, huwaje basi athabu ya mwenye kudhulumu mali ya mwenyezi mungu, wakfu za misikiti, madrasa na kathalika, na huwaje mwenye kuuwa ili apate kudhulumu mali ya mayatima wao hao